A műsort a Humán Bioplazma Kft. támogatja Termék megjelenítés tartalmazó műsor következik Szerbusztok, kutyafülőek! Na, eltelt két hét. Újra itt vagyok, és hát látom, hogy az a két hét sajnos az, még nem voltam az károkkal teli volt, tehát lelkileg úgy látom, hogy a Magyarország teljesen ketté vált, összeomlott, szétomlott. Nem gondoltam volna, hogy két rádiomisor kimaradásának ilyen súlyos belpolitikai következményei lesznek, tehát. Na, de mielőtt a menekültekre térnék rá, és ilyenkor szoktam Ugye igét olvasni mindjárt fogok is, csak hát nem lehet megkerülni mindaz főleg nekem katolikusnak, amit Erdő Péter tett. Egyből majd magyarázni is fogom a helyzetet. Az hogy hogy lehet, hogy egy bíboros ilyen galád módul nyitotta ki száját, és hát szardarabok hulladtak ki a szájából. Hogy lehet az, hogy Ferenc pápa megfölszólítja a világ hogy fogadjanak be egy-egy menekültet. Először a főpapokra vonatkozólag hadd mondjam el mélyen szeretett keresztény testvéreimnek, akik hát biztos tudják, hisz végig kísérték a, a, az új egyházunk, a 45 utáni egyházunk súlyos történelmét, amelyben hát rengeteg megtorlás, gyilkosság és presszó érte az egyházat így az 50-es években, börtönök tele voltak papokkal, ez elég nyomás volt arra vonatkozóak, hogy kialakuljon, aztán a úgynevezett békepapság. Ez a, ez a béke, ha ilyen szót mondanak, akkor az ember mindig ő, gyanakodhat arra, hogy valakinek gonosz szándékai vannak. Ez akkoriban azokat a papokat jelentette, akik hát így vagy függetek az államhatalontól, besugók voltak. Így ő, emlékeim szerint eléggé Hasznos volt tudni az, hogy melyik pap volt besugó, melyik nem, és bátran állíthatom, hogy a felső papság szégyenkezhet ez irányban is, ellentétben az alsó papsággal. Tehát csak arra figyelmeztetek, hogy a, a fejétől valami büdös, de hát ő nem is a feje az egyházunknak. Na, az nagyon érdekes, hogy Magyarországon belül is van egy Ferenc pápa főleg a hivatalos kléruson belül. Nyilvánvalóan Erdő Péter szerették volna pápának, de hát hadd mondjam meg magyarok, édes magyarjaim Ma kaptok a pofátokba, az biztos, hogy nem való pápának az ilyen ember, aki hát Jézussal szembefordulni, az azért nagyon kellemetlen ciki, főleg Erdő Péternek, tehát tulajdonképpen nem haragszom rám, mert lesz neki sokkal kellemettebb pillanatai perceiben, lehet, hogy akkor már az időt nem mérik, amikor Istennel szemben áll. De emlékszem, 1986-ban lékai bíborosra is hercegprímás püspök imádják ezeket az arisztokratikus címeket, amikor a húsvéti homiliájában kifejtette, hogy miért kell katolikusoknak fegyvert fogni. Tehát nem először szégyenkezem vezetői miatt, és mai, a mai nap valószínűleg a szégyenkezés napja lesz, mert Erdőpéteren kívül még Orbán Viktor miatt is szégyenkezni fogok. Minden esetre ö, döbbenetes számomra, hogy az az ember, akit egyébként több oldalról is magasan kvalifikált, szellemi képességű embernek tartottak, pont egy ilyen ügyben képes volt. Hát, milyen szavak ezek? Nem Krisztus szájában való szavak. Tehát ő ugye azt mondta, hogy ö, aki embert fogad be, az embercsempészetben lesz ö, bűnös Egyrészt ugye érdekes kérdés, hogy már talán hosszú évek után először a Gyurcsány Ferencnek sikerült egy pozitív marketinget csapnia, másrészt hogy kíváncsi leszek, hogy majd kiket fognak letartóztatni, vagy egyáltalán letartóztatni, vagy egyáltalán mi az, hogy embercsempészé válnak azok, akik menekülteket fogadnak be. Nem hiszem, hogy Erdő Péter hallgatja ezt az adást, de azért üzenem neki, hogy a törvény szövegénél van erősebb is komán. Édes, egy komám, bár idősebb vagy, és biztos, hogy büszke vagy arra, hogy biológiai és sejtjei többet éltek ezen a földön, mint az enyém, de ha szólítsal a komámnak jó kedvembe, mert, eh, mert megbotránkoztatjátok a kicsiket, és engem megbotránkoztattatok, minden esetre nálam van rosszabb, és az a malomkő. De most nem így szoktuk kezdeni, csak mondom azért, hogy sajnos, sajnos, nagyon szégyellem. Sokan bíztatok arra, hogy lépjek ki a katolikus egyházból. Hadd mondjam meg nekik, nagyon ostobák. Tehát a katolikus egyházban nem Erdő Péter, a katolikus egyház nem a vezetés, a katolikus egyház az egész katolikus egyház, amiben egész, például Dél-Amerikában mást értenek, mint Magyarországon. Például a kokkáért, el tudom azt is képzelni, hogyha az egész katolikus klérus veszett kutya módjára a szervilizmusból és a hatalom irántari ajongásból elállja a krisztusi eszméket, akkor én vagyok a katolikus egyház, aki őrzöm a hitet. Ja, hogy senki vagyok? Ja, az a problémátok? A hatalom? Na, hogy is van az írás? Azt mondja, hogy érdekes dolog van ezért, azért olvassuk el, mert mindig lehet belőle tanulni, aztán ismét kimenvén Tírus és Szidón határából a galilei tengerhez mennei, mint Jézus, és hoznak neki egy nehezen szóló siketet, és kérik valahogy vesse rá a kezét. Ő pedig, mikor kivette a sokaság közül magát, ujjait annak fülébe bocsájták, beleköbbfény tenyerébe és belenyúlván fülébe, föltekint az égre, fohászkodik, is mondáné ki, effata, azaz nyilatkozzál meg. És azonnal megnyilatkozának annak fülei és nyelvének kötelei megoldódnak, és helyesen beszél vala. És megparancsolál néki, hogy senkinek sem mondják el, de mennél inkább tiltjavla, annál inkább híreztelék. Először is egy kis aktualitást, mennyi lehetősége van a menekülésre, a gazdaságilag, ugye ezek nem szírek, ezek csupán gazdasági menekülnek, akkor ha mondjuk néma, süket néma, Ú, szegény az valószínű inkább hordóbombát kap a Buxiára, mert valószínű, hogy úgy menekülni még nehezebb. Na, egy ilyen menekült, nyomorúságos fickóval találkozik, Krisztus, és ugye egyrésztről érdekesek ezek a csoda gyógyítások, szükségesek teológiai szempontból is, hisz ő az, aki gyógyít, a vakok látnak, süketek hallanak, keresztelő János is majd ezt a hír kapja börtönbe hogy ki ez az ember, hát, és akkor Krisztus is sokszor hivatkozik ezekről a csodajelekre, ezekről a jelekről megpróbálta a, ennek a hírét valahogy a közösségem belül tartani, hisz nyilvánvaló, hogy aki ilyen csodákat művel, az idővel majd a Koponyák hegyén végzi, természetesen ez nem sikerült. De ez annak is egy fontos bizonyítéka, hogy Krisztusban mi azt hisszük, hogy nem egy szentséges életű felvilágosult ember társadalmi reformokkal hirdette meg Isten országát, hanem maga Isten tevőlegesen megjelent a történetben és megmutatta hatalmát, természetfeletti hatalmát. Tehát a, te a csodában a természetfeletti mozzanat rendkívül fontos és nyilvánvalóan nem a hír belső igazságáról szól, hanem arról, hogy hogy teszünk azzal, akinek kevesebbje van, vagy nincs. Még mindig, még mindig itt van ez a, ez a szégyen, ami az egyházomat és Magyarországot érte, hogy, és nagyon nehezen tudok ettől tekinteni. Azt látom, hogy hazajöttem, hogy mindenki megpróbálja másra fogni a dolgokat, mint majd beszélgetek Parakovács Imrével, bizonyosan kitérünk a média szerepére is, de azért hadd mondjam el azt, meg olvastam magyar hílapos kolonistákat, mindenki mindenfélét beszél, de hadd mondjam meg azt, hogy azért ugye azt tudjátok, hogy az a gyerek az valóságos, az az asszony az valóságos, az a férfi az valóságos. És nagyon sokan tudják ebbe a hazában, azért nem lehet egész Magyarországot, egy ember miatt, akár Erdő Péter, akár Orbán Viktor, Elítélni, mert van egy másik Magyarország, aki teljesen másként gondolkodik és viselkedik, függetlenül attól, hogy keresztény vagy nem keresztény. Na de hát a keresztények nagy pofája, sörrel, meg hangz, hangzatos Mária zászlókkal lobogva, ha azt bírjátok mi, a fenköltséget, meg a birodalmi zászlókat, az bírjátok. De azt, hogy a, a, ez az egyház milyen hit és Erkölcs és morális elvekre alapozódott, avval nem szívesen néztek szembe. Pontosan azért, mert olyan konkrét, mint ez a valóságunk. A, mi, ki volt, aki engem befogadott? Ki volt, aki nekem menni adott? Ki volt, aki nekem inni adott? Hát, nem Erdő Péter volt. Azért legyünk igazságosak már, ha Erdő Pétert gyepáljuk, hogy a, nem messze tőle embercsempészé vált például Várszegi Asztik főapát, a panonhalmi apátságot ugye ő vezeti, ő sok minden csinál, borgazdaságtól elkezdve. Ők már mielőtt Erdő Péter pofánlőtte volna magát, ő előtte már befogadott ilyen a panonhalmi apátságba családokat. Voltak között gyerekek, öt, öt gyerek, 12 évs fiútól elkezdve lefelé. Egyedül indultak útnak Szíriából, ugyan megint jöhet a tarlós kérdése, hogy ki a szír, ők, ők azt mondták, hogy szírek, és nagyon örültek, hogy haza tudtak telefonálni a szüleiknek, mert hát ugye ezek az emberek aggódnak ám egymásért, mert út közben is meg lehet halni. Tehát a panonhalmi apátsággal szemben a pápa kérését a panonhalmi apadság már megfogadta, és kíváncsi vagyok, hogy mennyire fogják követni a pápa kérését, hogy minden plébánia fogadjon be egy menekült családot. Értsétek meg, kialakulhat az a fantasztikus helyzet, hogy a pápával szemben, akinek a szava azért sokat ér ebben a centrális vezetésű egyházban, kik fogják őt követni, kik nem. Nem vagyok egyébként nagyon... Ö, ö, Naív. Amikor ő lecserélte Ford Focusra a pápai autót, azt láttam, hogy azért nem követték a főpapok ebben a tulajdonságában. A Cideszek meg az Audik azért továbbra is villognak a bíboros segek alatt. Ezután csak kellene zene lehet, és Levente barátom keveri most a DJ-t, mert néha egyszer a fiataloknak is föl kell nőni. Elakadt a ez, mert a gyerekek mindent a gyerekekre fog, zsíros újakkal ujjak, tapogatják a, a CD-ket. Addig is azért, e, ha mondjam el, még mérhetetlen jól éreztem magam halak, emberek és e, a víz között. E, ez nem Magyarországon volt. Azt olvastam, a Tarlós azt mondja, hogy a, csak idézek tőle, a civilek segítenek nekünk, és aki ezt jóhiszeműen teszi, annak köszönöm, de azért ne tegyünk úgy, hogy mi segítjük a civileknek, mi nem elszállásolni akarjuk ezt a tömeget, hanem hangsúlyozottan, ideiglenesen ellátni, amik tovább tudnak menni. Először is azért én, tudjátok, mi emlék a tarlós csaja. Hát ez mi az, az a megfogalmazás, hogy aki ezt jóhiszeműen teszi, annak hogy meséljen már rosszhiszemű segítséget. Rosszhiszemű segítségről Hát, filozófiailag most így, tovább adunk egy kis zenét, és gondolkodok erről, a, hogy lehet jó hiszeműen segíteni embernek, és rossz hiszeműen. És mielőtt tovább keserítenélek titeket, ha a magyar talhúságról azért tényleg ne legyünk egyoldalú. Mond, hadd mondjam el, hogy amit én látok a, a jártamba keltembe, és hát vagyok annyira szerencsés, hogy állandóan a Szabadka és Budapest közötti ingázom, tehát így közelről is tapasztalom, hogy a civil társadalom és a rendőrök viszont messze, magasan az átlag fölött teljesítenek. Hadd mondjam el, hogy én látom azt, hogy a szerb rendőrök hogyan üvöltöznek a menekültekkel. Nem ütlegelik őket, de azért nagyon durva tempót nyomatnak ehhez képest a magyar rendőrök egyáltalán nem stresszesek. Nem próbálnak izmozni, nem próbálnak bizonyítani. Biztos van olyan tahú rendőr, aki befúj Gáspréjel kocsiba, de ez is egy lenne, mert az a több száz rendőr, akinek tulajdonképpen hát, nevetséges feladatai vannak, a bűnüldözés helyett ugye őket kell kordába tartani, azok normálisan viselkednek, és a civil társadalom az, amit az előbb is mondtam, hogy amiről ugye nem lehet uh, uh, igazán statisztikákat készíteni, meg amit mondjuk le lehet nyomni, mint poharat Lázár, eltársra gondolok, az a civil társadalom függetlenül élés létezik ebben a hazában, és cselekszik, és ez, ez, ez az igazán jó hír, tehát nem kellenek mindig politikai képviselők, pártok, csoportok ahhoz, hogy a civileket összefogják, a civilek maguktól is képesek összefogni. A Magyarország jó hírét természetesen nekik köszönhetjük, tehát azért, ugye azt mondta az egyik menekült, hogy nem tudom ki Magyarország minestere, de nem is érdekel, és akkor ide írtam a jegyzeteim mellé, hogy jó neki. Jó neki, mert tényleg nem érdekes, hogy ki Magyarország miniszterelnöke, szerintem majd később se lesz annyira érdekes, bár ő történelmi szerepre vágyik, de például nekem rossz. Ugyanis nem azt mondják, hogy Orbán Viktor egy tahó, hanem azt mondják, hogy a magyarok tahók. És én a magyar kormány nem lehet azonosítani a magyar néppel, de ugye azt tudjuk, hogy az ember akár a beszédben, a mindennapi beszédben, de még a gondolkodásában is hajlamos a a, a buta általánosításra. Én most németek és olaszok között voltam főleg, és ott hát nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy bocs, nem én, hanem a Viktor. Ott ülök ve velük, és inkább azon töröm a fejem, hogy, hogy ne, ha megkérdezik, hogy mi vagyok, hát persze megmondom, de bár ez se egyszerű, mert amikor rákérdezett a rendőr, hogy maga magyar, akkor azt válaszoltam, hogy Hát a családomban van az is. Csak akkor okosan váltott és kérdezte, hogy van-e magyar igazolványom, hogy onnantól már nem foglalkozott velem. De e, tényleg nem, nem volt jó érzés, gyerekek, higgyétek el, egyáltalán nem jó érzés. És persze én értető, a, a hülye német sajtó, a, a hülye osztrák sajtó, mindig valaki hibás. Nyilvánvalóan az újságírók, például én is. De azért nagyon érdekes, hogy olyan ebből a kommunikációs szarhengerből, amit Habony és Árpád ők ketten raktak össze, abból ki tud eljönni például a baloldal jól. Most, ahogy látom, aki a menekültekkel szolidálisak, azokat baloldalinak tartják. Hullá! Hullá, barátaim, rá kéne kapaszkodni erre. Talán újra a szociális érzékenység lesz a baloldal egyik ismertető jele. Na én is olyan hülyeségeket beszélek itt, a, a, a, de már nincs is meleg. E, vicces kis ország, vicces kis tahó országa maga a pintérével, Húz Pintér Sándor, hát az, aki most szabadságra megy. Természetesen itt az ideje, hogy kivegye a, a rendes évi szabadságát, szerintem ez a legjobb időpont. Tulajdonképpen, ha nem csinál semmit, lehet, hogy avval segíti a helyzetet. Mindenesetre az biztos, hogy azzal, amit eddig csináltunk, csak jól megkavartuk a, a kakit. Így tehát nem is tudom, hogy felelőtlensége Pintér szabadságra távozása, vagy inkább a gondoskodás, az átgondolt felelősségteljes gondolkodás az, amikor Pintér magát a jégre teszi. A, a média az valóban egyébként mindig is gázos volt egyrésztől, mert szeret hírt hazudni, és tényleg kedvenc története a halál, minden oldalról ugye belenyúlnak, ugye tudjuk, hogy az a fénykép, ahol szerencsétlen fickó megkattant, aztán a családját, meg a gyerekét a sírre rántotta, fölötte a rendőrök, hogy a, a kép természetes jelentésével ellentétesen ott éppen próbálták őt megnyugtatni, és az inkább a gyereket féltették, de hát mit mondjunk a hírtévéről, barátaim? Simicska. Nem csak más geci, te is az vagy, úgy látom, hogyha például olyan hírek jelennek meg a, a hír TV oldalán, ezt e, e, nem én bögtem ki, hanem e, ha jól tudom, egy Györfi e, nevű kollega, e, őt idézem, most e, átveszem egy az anyagát, nem, tehát lenyúlom, de azért jelöltem őt, e, Olvasott egy ilyen headline címet, hogy migránsok a sofőrnek, megölünk, ha nem az osztrák határa mész. Jó, gondoltam, ez aztán vélázító. Aztán meg is nyitottam az anyagot, átolvastam, a cikk vége felé azonban egy kis bibi. Itt ugyanis már az szerepel, hogy az egyik buszon, amelyel a hírtévés tábja is utazott, fenn volt egy osztrák újságíró nő, aki megjegyezte a sofőrnek, ha mégsem a megadott helyre viszi a buszt, abban az esetben megölik? Hajjaj, akkor most hogy is van ez? Csúsztatunk, hazudgálunk. Ki is mondta ezt a sofőrnek? Az osztrák média munkás? Migránsok? A Manó felé? Vagy esetleg talán ne adj Isten, az is lehet, hogy senki? öz kell nyúlnunk. Amíg egy migráns mondta ezt egy újságírónak Fáriszul, Arabul, egy afrikai nyelven, majd ő angolul, németül, esetleg magyarul a sofőrnek. A hírtévé munkatársának mondta ezt, hogy egy migráns portugálul, majd ő fordította németre, az osztrák kollégának, ő pedig jelnyelvvel adta át a sofőrnek. Vagy esetleg a sofőr az elte BTK közel tanszékén volt oktató, így nem is kellett tolmács. Hát, já, já, já, ja. Egyébként érdekes, hogy ezeknek a semmilyen következménye nincs, az ilyen hírhamisításoknak, csalásoknak. Tehát, hogyha én egy csúnyán beszélek, mondjuk, kaki helyett, szar helyett még csúnyán mondatokat mondok, akkor meg fog büntetni engem a, a média hatóság, mert a gyerekeknek az a erkölcsét römbolom, de közben az, hogy a hír TV tulajdonképpen elképesztő módon csúsztat például egy hírében, és természetesen a migránsok hátrányára az, az nem érdekes. Szerintem abban az elmúlt egy-két hónapban annyi büntetés lehet neki osztani minden irányban, hogy hogy hallja? Hogy hallja? E, Mindenesetre, ez a szégyen maga, Orbán gondolat, ez, ez e, nem csak az én fejembe fogalmazódott meg, hanem Johannes Péter jövő vasárnap 16 órakor, ugye? Tehát nem jó időpontban, pont akkor, amikor mi rádiózunk. Tehát e, most nem is tudom, mit mondjak. Rádiót hallgassatok, hogy menjetek az utcára, nem tudom, melyik a hatékonyabb, de lesz egy e, Gondolom nem lesz ezért ez tömeges, de egy csoport, amely kifejezi a Orbán Viktortól való távolságát. Nem tudom, mire lesz jó, valószínű ez a nagy kocsma hangulat tovább fog majd bodorodni, de addig is egy kis finom zenével, aztán felolvasom nektek én, mit írtam. Na, na, tehát ez a bakáslista 0670 9300 szívesen beszélgetek bárkivel. A, hát itt a fő témám, mint általában mindenkinek a menekült kérdés, és e, hát írtam egy vicceset? Mondjuk azt, hogy vicces. Az invázió hirtelen történt és hullámokban zajlott. A támadás célja Magyarország volt egy kis nemzet a szláv tenger közepén. Először a demon nem látható gyerekek törtek be az a stúdiójába, és brutálisan sírni kezdtek az összes csatornán. Az ostrom hasonlatos volt a romániai forradalom kitöréséhez, a háttérből pedig sokáig lehetett hallani, hogy a szerkesztők próbálják megakadályozni a bömbölő kicsik adásba kerülését. Majd elsötétült a képernyő, és annak ellenére az maradt, hogy végül Szaniszló Ferenc jelent meg rajta, és hosszan beszél sanskrit nyelven a Székelhinnus rejtett üzenetéről. Utólag kiderült, hogy a brutális támadás mögött egy Mándoki László nevezetű könnyűzenei vállalkozó állt. Negyven évvel ezelőtt döntött úgy, hogy szép, lassan, de minden évben visszatér borzalma szülőföldjére egészen addig, míg visszafizetteti százszorosan sanyarú gyermekkorát. Ez idő alatt jelentős anyagi és politikai befolyásra tett szert, amit az is mutat, hogy egy hétvégi hakniára 94 millió forintért sikerült a tánckarba leszerződtetnie Magyarország miniszterelnökét. Erre még Zserárd Dapergyiö se volt képes, pedig ő a világ bármelyik diktátorának a segét jó pénzért kinyalná. Mándoki professzionalizmusát mi sem bizonyítja jobban, hogy senki sem tudja a valóságban, hogy néz ki. Abuni Dál hozzá képest egy vizes nyolcas. Leslie M. minden esetre legtöbbször második Rákóczi Ferenc maszkjában lépett a színpadra. A CIA megállapította, hogy a népvándorlók fokozatosan és tervszerűen kolonizálták ezt a kicsi, de szimpatikus országot. A terrorista sejtek között szoros kapcsolat volt Kaliforniából például egy Vajda nevű, Vajda Fedő nevű filmproducer szivárgott bes, miután minden hidat fölégetett maga mögött, azonnal elfoglalta a Sztyepej népjáték kaszinóit. Sőt, sikerült magának egy fiatal nő botrányain keresztül ingyen elfoglalni a bulvár felületeket is, ami azért döbbenetes, mert ez igen drága szokott lenni. Ehhez persze megszerezte egy Varga Mihály nevű szemüveges kollaboráns barátságát, aki némi törvénymódosítások után, Kárpótolni tudta őt azért, hogy nem kapta meg szüli napjára a budai várat. A jelentés ezen a ponton tévedben megkapta. A londoni sejtből biztosan csak John Finkenstein személyét sikerült konkretizálni, társát, habont és árpádot, ha egyáltalán így hívják, semmilyen nyilvántartásban és rendszerben nem sikerült egyértelműen beazonosítani. Az egyetlen nyom egy vújton táska volt, de arról is kiderült később, hogy kínai hamisítvány. Nagy a valószínűsége, hogy a szárazföldi kisország szöges drótta a való bekerítése is az ő ötlete volt. A kerítés minden esetre lehetővé tette azt, hogy aki eddig nem menekült el az országból, onnantól kezdve közmunkásként rabszolabérét szolgálja urait. Sokan hajlanak arra, hogy nem is egy emberről van szó, hanem kettőről, habonyról és árpádról, akik testvérek és úgy hasonlítanak egymásra, mint két tojás. Ez magyarázatot adhat arra, hogy egyszerre több helyen látták egy időben, holott leginkább botta lehet ütni hűlt nyomát. A titokzatos emigráns pszichológiai hatóerejét mutatja az is, hogy sikerült addig manipulálni a magyarokat, hogy felhagytak ezer éves folyóírásukkal, és csak óriás plakátokon kommunikáltak egymással legtöbbször hülyeségeket. Mindezek a népvándorlók, nem lettek volna sikeresek, ha nem létezett volna Pannóniában egy alvó sejt, ami előkészítette a talajt az invázióra. A belső emigránsok vezetője egy fekete győgy nevű, fafeldolgozásban érdekelt illető volt. Ma már érthetetlen, hogy az általa viselt arc nem tűnt fel senkinek, de a magyarok valaha toleráns, liberális népols nem gondolt senki arra, hogy valaki a belső sivárságát használja álcaként. A belső emigránsok között volt több költő, sőt, az sem túlzás, azt mondjuk, hogy mind az alanyi líra számkivetetjei voltak, egészen addig, amíg sikerült a Liszt-Ferenc rettér kormányvárojába bejutniuk, ahol aztán kárpotolták magukat. A migránsok végül győztek, és hatalmas stadionokban és növekedő méretű alaprajzú palotákban laktak. Ma jött egy náluk is erősebb vihar, amely elfújta őket a picsába. Azóta egy nagy fekete luktátunk a Kárpátok gyűrűjében. Na, öt óra előtt még azért egyszer hadd mondjak jó híreket, annak, aki jó, rossz, például a Neó Békepapságnak, a, a hatalommal kollaboráló csuhásoknak, hogy bár tudom, hogy messze van Róma, de Ferenc Pápának rendkívül jelentősége van. Boldoggá avatták, ez a szent avatásnak az előszobája, Oscar Romero püspököt, illetve Uh, Helder Kamárát uh, rendkívüli a jelentősége uh, ugye Romero püspök uh, boldogávatásának ő éppen misézett, amikor uh, ilyen jobboldali halálbrigádok uh, odatűztek autóval mise közben a uh, megvan az a rész is a, azok az, amikor megölték uh, akarjátok idézek belőle Tudjuk, hogy senki se hal meg örökre, hogy azok, akik mély hittel és reményel és szeretettel teljesítették feladatukat, el fogják nyerni a koronát. Ebben a szellemben imádkozunk Szárita Asszonyért és önmagunkért is. DÁNG! Ekkor lőtték le a kommunista püspököt. A, a, az ő boldogávatás annyit jelent, hogy újra van politikai szentje az egyháznak, és meglepő módon ez a politikai szent, nem a fennálló kapitalista is hatalmi egyensúlynak a, a keresztülverszentje, sőt, ugye próbálom itt mondogatni Magyarországon, de hát süket főlekre talán, hogy Medellin, Medellinben volt egy konferencia, ahol megállapították, hogy a gazdasági fejlődés és a verseny, a profitot szolgálja, nem az embert, és az embert vissza kell tenni a megfelelő helyére. Maga Helder kamára is, aki hát rengeteget volt börtönben, és általában a diktatúrák ellen harcolt, ő is a felszabadítás teológia egyik ilyen nem filozófiai, nem életvezetésű megalapozója. Tehát van az egyházban egy erős szembenállás a Gazdagokkal szemben, igen, ki kell mondani, azokkal szemben, akiknek a kezében a profit nagy része összpontosul és nem akarják szociálisabban szétoztani mindazt, amiük van. Ahogy nézem, a lakosság és az állam kontra viszonyát kb. ugyanúgy viszonyulnak egymáshoz, hogy a dél-amerikai papok viszonyulnak az európai papokhoz. Az európai papok rettegnek, hogy elveszítik azt a kicsit is, ami nekik van. Másod pedig. A papság a szegénység mellé áll és hajlandó érte meg is halnia. De most más típusú hideket fogtok hallani. Termék megjelenítést tartalmazó műsor hangzott el. Szerbusz, nyuszi, puszi. Mi van? Na, figyelj, de jó, hogy olyan régdúm csisztunk egyrésztről. Ja. Elmesélem, hogy miért olyan három óra körül a déli magasságában mentem a Nemzetközi egypénztára kérek jegyet szabadkára, mondják, hogy személyigazolványszám. Mondom, az minek? Mondják, hogy rá kell írni a jegyre. Mondom, de miért kell ráírni a jegyre? Hát, hogy a menekültek nevehessenek. Ugye? Na azért van, van megoldás, itt van a kezünkben. Ja, hogy nekik nincs személyi számuk? Igen, nekik nincs, kérlek szépen, igazolványuk, és így nem tudnak vonatjegyet venni. Ó, de kevés. Mondtam a nőnek, hogy szerintem ez egy csomó törvénybe ütközik, amit most csinál. Hát szegény, hát persze tudta ő is, hogy a gélt, hogy borzalom. De mondom, hát például a jegyet most nem tudom átruházni. Azt mondja, tényleg. Érted, hogy tulajdonképpen nem kell személyesen megvenned a jegyedet általában Megveheti a három éves unokahugad is, hogyha el tudja mondani. Uh -huh. Ez igaz. igaz. Na jó. Menekült problémát most már megoldott a Sziátó Péter és Orbán Viktor, úgyhogy most már beszéljünk valami másról, nem? Megoldották? Nem tudtam, nem voltam média közelben, itt vagyok a médiában. Hát ez a baj, hogy te nem, nem, nem, a, nem vagy közel a tűzhez. Uh -huh. Lemond, lemond most a, az osztrák, a német és a francia államfő, és akkor végül sorban mitől a megoldását fogadni. Szerinted bele tudja játszani magát Európa megmentőjének szerepében? Ezzel a tahósággal, amit nyomat? Hát most őszintén szerinted. Hát, ö, ö, ö, tudod mi arról, ha mondjuk olvasod a német lapok, vagy más lapok kommentjeit. Tehát nem a hivatalos... Persze az angol, angol lapok kommentjeiből is felmerül az, hogy ilyet szeretnének igen. Orbán Viktor. Én azt mondom, hogy te vigyél. Tehát én abszolút ezt nem, nem akadályoznám meg. De hogy... Tehát nem arról szó, hogy most ott nincsenek hülyék, hanem ott arról az, hogy nem kapnak kormányzati bátorítást. Tehát azért ez a nagyon nagy különbség. Tehát például a Norvégiában is nagyon sok hülye van. De nem lehet, hogy a világ összes hülyéjét egyesíti? Egy, egy, egy nemzet alatt? A magyar nemzet alatt? Volt már ilyen kísérlet régen, tehát például amerikai tudósok mutatták, hogy Amerikában ugye ott nagyon jó gazdagnak lenni, és a Szovjetunióban meg nagyon jó szegénynek lenni. És hogy akkor inkább az összes szegény elmegy a Szovjetunió, Aha. az összes gazdag meg oda megy. De ezek így nem működnek annyira. De így jó, jó, jó, jó, jó elsőre. De kár, hogy nem lehet beszélni a menekülti dologról, mert azért én azért... Te lehetségesnek tartod azt, hogy a katolikus egyház szétszakad a pápa követőkre és a klérus követőkre? Nagyon érdekes Erdő Péterre célzok. Ilyen tisztában vagyunk azzal, hogy hogy jött létre az anglikán egyház. Ugye, tehát Igen. Egy, és egy ilyen magyarisztán egyház, vagy hungarok, egy, hungarikum egyház, vagy még létrejött abszolút. Tehát, hogyha Szöges ellentétben áll ugye az Erdőpéter és a pápa véleménye, és az Erdőpéter elég erősnek érzi magát, hogy <coughs> mert itt úgyis olyan támogatást kap az egyház, hogy nincs szüksége neki a, a vatikáni pénzekre, akkor elképzelhetünk tartani a speciális magyar katolikus egyház kialakulását, igen. És az azzal edesúl ősibb is lenne, mint a katolikus, magyar. Hát egyrészt igen, másrészt meg igen, és akkor bevehetnénk végre azokat a pogány elemeket, igen. Az mindig bajban van a félső jobb, hogy akkor most, és akkor legyen szent koppány is, meg ilyenek. Akkor újra megjelenhetett a csillag és a hold is a zászlónkban, és így a viszont a... Igen, és, le, és verhetjük a sámándobot, és ez mindig a templomba. templomban. Én azt gondolom, hogy ennek ideje már. Uh -huh. Az a feszültség, ami a népünket szétszakítja így, hogy ős történetileg ugye hát, hogy mi nekünk megvan a medvetoros ünnepünk, meg minden, és akkor kezdve meg itt ez a katolikus izé, tehát én azt gondolom, hogy hogy ezt most már lenne megcsinálni, egyesítenénk a, a szélső jobboldali erőket, ugye ebben a magyar, magyar egyházban, és akkor nekünk, és akkor ezzel meg is oldódna hirtelen minden. Egyébként azért mondjuk kell, hogy a katolikus egyház ö, egyik feje nem sem viselkedett, de hát azért a többi egy, egyházi szégyenleti magát bokától nyak, nyakig legalább. Hát é, é, például, így most szakította most meg a kapcsolatot már, mint hogy nekem egy rádiós kapcsolatot a hízgyűlökezetével, mert Sajnos vállalhatatlan álláspont rá. Ő kis? Ó, Istenem. Kis? Mm -hmm. Hosszan, hosszan. Hát ugye az az igazság, hogy ők azért alapvetően a hígyülekezete azért mémileg rasszista. És hogy ők ugye a nénet Sándor idézve, hogy ő mondta ezt egyszer egy ilyen vasárnapi kis szehánszán, hogy ugye a az arab az elsősorban terrorista és csak másodszorban ember, mm -hmm. és hogy de ez ugyannyira eddig nem bukott a felszínre, de gondolom most egy most a szíriai menekültek áradat, egy kicsit kihozta belőle ismételten ezt a dolgot, tehát ők elköszöntünk. Az, az... Azt tudja, hogy a szírek nem arabok? Nem. Hát azok igen arabok. De hát, de, de tudod, hogy nem. A perzsákat nem. azért ne arabozz le, mert lehet, hogy idegesek de nem, nem mindegy, érted. Ja, mindegy, jó igazad van, jó, tényleg. Figyelj, a, a, a, tudom, mert a, te nem vagy hívő, azért mesélek neked erről, hogy mikor lesz nehéz Erdő Péternek, nem e világi életében, de kézzel, mi azt hiszük, gondoljuk, hogy találkozni fogunk Jézussal. Tehát külön szövegszerűen is állítva vagyon, hogy személyes találkozó fog -e zajlani köztem és Jézus Krisztus között. Mégülön, hát... És való, nagy valószínűséggel Erdő Péter is fog találkozni. Az én bosszú ez nem ez a lehetőség. Nem... De miért? Gondolj bele, ott áll a mesterrel szembe. Azért az, az fantasztikus pillanat lesz. De nem lesz ilyen pillanat, hagyjál már engem békül. Jó, nem hiszel benne, jó. Semmivé leszünk, semmi voltunk, semmit leszünk. Ez a mi feladatunk. Tehát akkor Erdő a mondatával ez lesz a büntetés a szégyen, a sima szégyen? Nem, én azt gondolom, hogy minden bűny magában hordozza a büntetését. a e világon. Uh -huh. Én azt gondolom, hogy neki egy borzasztó élete van, bár eleve is szerinted, mikor csajozott egy jó csójára. Tehát á, pokol az élete, én azt gondolom. Na de a azt asztiknek miért nem pokol az élete? Ott van nem messze tőle, és tök más gondol. Ezt én nem is értem. Eddig lehet egyébként, nem szeretek egyébként katolikus főpapokkal beszélgetni, mert ilyen nagyon ilyen, hogy is hogy a szemellenzőség kérdésekben, és egyébként sem ismerik a 70-es évek angol százpankját, de hogy, hát függetlenül el tudom képzelni azt, hogy például ott is van jó fej, meg rossz. Fej. Ja, aha. Jó, igen, én is azt gondolom, hogy a Várszegi Aztrik szellemileg egyszerűen, meg erkölcsileg magasabb szinten áll. Igazad van, ilyen is van, olyan is van. Ez lehet a magyarázat. Én például ismerek nagyon hülye ateistákat. Igen, igen, én is. Igen, érdekes. Ja. Pedig azok általában azt gondolná az ember miután kénytel mindent az oksági láncolaton keresztül vizsgálni, hogy okosabbak. De nem. Vannak, vannak hívő ateisták. Igen, igen akik nem értik, hogy miért nincs Isten. De nem is törődnek vele. De hirdetik. Hirdetik és én nem törődnek az vele. Az is rossz. Az is rossz, nagyon. Mert mindig ilyen minden hülyeséget osztanak meg a Facebookon, meg mindegy. Na jó. Figyelj, a magyar-román meccs érdekel? Nem tud. Én az az igazság, megmondom őszintén, a magyar-román meccs alatt én a, a heti helyettes föl a, a RTL klubban, az egy idei első heti helyettes. És... Akkor másképp kérdezem. Lecsúsztam, nem láttam egy gólt se. És te? Én se láttam egy gólt se, de azért érdekes, hogy ez az átok, amit Orbán Viktor álmában elért, én szerintem az ágyba feküdtem, amikor rá, bocsájta, hogy, hogy soha, soha nem fog sikerülni neki ez. Ez fantasztikus, nem? Tehát tulajdonképpen az, hogy idiótákká váltunk, és azt nyilatkozta az edző, hogy jó, az eredmény a 0-0, úgy elgondolkodtam, hogy mi, mikor a büdös életbe tudnánk valaha is megverni a román válogatót, ha nem itt Budapesten. Én arra gondoltam, hogy ugye, mert ugye egy izébe zajlott ez a felvétel és a más, hogy én felveszek két infót, de persze a bent hagyjuk, és az egyik az lett volna, hogy tessék, kikaptunk. Hát ez ide, ide vezet az uh -huh. őrültnek az álma, a hagymázos képzelgése. Uh -huh. Még egy időt, egy, egy román válogatott csecet megverni, illetve felvettük volna a mi miszerint, na azért ezek a fiúk még gyurcsány bajnai kormány alatt kezdték a pocit, és ezért tudtuk legyőzni a románokat. És hogy aztán különjük, nem is egyik sem. De, de minden esetre egyébként elmondhatatlanul nem érdekel engem a magyar labdarúgás. Úgy uh -huh. gondolom már kizárólag a náciusöpredék játszó tere lett, amiben én semmilyen szinten nem szeretnék részt venni. Én már az eredményeket sem nézem. Ezt, ha ez, ez most egy ilyen egész pervers dolog. Tehát, hogy pénzt ad, sok pénzt adni embereknek azért, hogy kocsikat gyűjtsanak, töl, én ez mindent elmond erről a kormányról. Hát meg a null is mindent elmond. Hogy hogy kev... Mindegy. Nem, nem, a 00nak van egy különösebb jelentősége, a semmi. Tudod, tehát a... a, a... A, azt is mondhatnám, hogy költségvetési pénzből próbáljuk föltámasztani a labdarúgásunkat, és mégis semmi. A, a, a nírvána érzése az nagyon rossz lehet. De és ha most nyert, nyert volna a magyar állag az Az figyelj, hogy megerősítette volna politikailag biztos vikijéket és a felcsúti bandát. Hát hogyne? Az én nem változott volna. Jó, de a közös örömet, amit meg akarnak adni a magyar nemzetnek, már mióta... Érted? Hát ö, ö, olyan kellemetlen, hogy Góra játsszák a focit, mert ha nem a pontozásra, akkor sokkal több lenne. Na jó, de figyelj, akkor, hogy a közös öremet akarnak a magyaroknak, akkor a korsú téren csapjanak egy hatalmas bumi a szíjártó tökére. Na jó, de ez is az a magyar társadalom megosztott. Figyelj, van, aki nagyon élvezi a szíjártó tökéjét, van, akit nem. Például a csajom állatira nem jó. kíváncsi egy futszálós tökeire. De még egy fideszes is szeretné ezt, mert azért a politikusok Igen. szemben vannak fenntartásai, és ez mennyivel olcsóbb lenne, érted? Én már régóta bondogatom, de mindenki hülyének néz, hogyha a Habonyt és Árpádot eltávolítanánk le, lehet, hogy Magyarországon meggyógyulna. Most már a, ezután a plakát háború után gerjesztett migrációs válságban, most már jogosnak tartom, hogy mindenképp le kéne tartoztatni, nem? Nem, el kell, hogy mondjam neked, én Habony Árpádban látom az utolsó reményemet, és én azt gondolom, hogy ő, amíg ő ott a kormány közelibe van, addig lehet pozitív változás. Mert? Mert én pénzt akarok a kím alaptól, és van a bajnával. Hagyom. Ja, ja, ja, bocs, bocs igaz, elfelejtettem, hogy... Ha. Aha. És abban bízol, hogy ezeket a nyilatkozataidat hallja, amiket írsz, azt nem? Hát legalábbis kijegyzetelik ezeket. Én nem írok róla semmit, abszolút. Igen, de semmi rosszat? Most, most le nem írom a nevét már egy éve, fél éve nem írtam Aha. egyiknek se, és nem is fogom a sok amíg pénzt akarok kérni. Olyan, olyan érdekes, nekem is nagyon nehéz. Én kézzel, én véletlenül, apámmal volt jóba a Boros Péter, én is jóba voltam vele, és akkor arra gondoltam, hogy most mit lehet csinálni. És hát az egyetlen dolog, hogy nagyon hallgatom, míg még jobb létre nem szenderül. Ezt meg kell a vállunkról, és a úgy kell kezdenünk, hogy a pideszesek lennénk. Tehát, hogy, hogy akitől pénzt várunk, abban nem rúgunk bele egy kicsit. Aztán majd adott pénzt, akkor megkapja magáért. Igen. Jó, jó. Erre nem gondoltam, hogy hosszú távon ez hatásos. Tehát, hogyha semmi csúnyát nem mondok a... a... Oh, várják kire. Uh, Gyurcsány Ferenc, akkor kapok tőle majd pénzt? Ne, azok nem, a baloldaliak, azok gecik. Azok nem adnak. Akkor se, ha nem is szóluk, semmit. De az bejött neki, az, az, a, az a lakás videó, nem? Hát a franc tudja, a CNN benyart, azt mondja. Be, be, be, be, rendesen, és ugye... Özelmes nép. Jó, csak érted ő ebbe ügyesebb, mert most nem mondott valamit, hanem csinált valamit, és azt nehezebb törölni. Igen, de nem ő csinálta, hanem a felesége, és én tudom, mit mondok neked, én ki is egyeznék azzal, hogy az ő felesége legyen a jelölt. Hú, azért ez pikáns lenne Dobrev. De, nem? Hát igen, mert ő alkalmatlan erre, és azért a Clinton esetében ez már megtörtént. És Dobrev kárát alkalmasnak is találom. Egyébként Pucsa, mert a lívait is, a lívajanékót is alkalmasnak találom miniszterelnöknek. Az ez, ez érdekes, hogy a nők, a nők jobb formában vannak, mint a férjük, de valóban egyetértek én, én most a Mariannal erről beszélgetünk, tudod vele mindig a politikai esztet megvitatjuk hogy felkészült legyek, mire mi beszélgetünk a rádióban, és hogy a, a rájöttünk arra, illetve ő rájött arra, hogy a békeidőben alkalmazlanak a férfiak a vezetése, mert unják a békét, és háborút csinálnak belőle. A békeidőben, amikor be kell azt a pénzt, meg az egészségügy, meg oktatás, meg ilyenek vannak, akkor csak ők alkalmasak az országvezetésre. Like és amikor kardozni kell, meg így kiabálni nagyon, és szaladgálni az utcán, akkor a férfiak Ebben egyébként nagyon igazad lehet, én is úgy látom, hogy... Meg van ebben igazad, igen. Igen, igen, És a... de ez a kül világpolitikában is érvényesülhetne. Hogyne? Tehát hát, a... ha nők igen, intéznék a, a... Vezetőket nézd meg, a, a, ugye a barakóban majd kifejezetten feminin férfi, és a és Hillary Clinton lesz a következő elnök, tehát ez, ez a tendencia megvan. Ugye Merkel nagyon jól működik, Ugyan. a skandináv államokban már régi, tehát a férfias férfi, mint olyan, az elveszítette azt a fajta ért, a politikai értékét, és ezért például ezért van a ketrecharc, hogy a férfias férfinek a helye a ketrecben van. Tehát azt mondod, hogy Hende Csaba honvédelmi miniszternek ö, nem olyan jó, mint ketrec harcosnak? Nem, mert a nem egy férfias férfi volt, egy tipikus ilyen totti zseli. Ja, ja. Ő azért egy, egy ő férfi, ő, ő neki más problémái vannak, neki az a problémája, hogy az intellektusa, az ugye hát, erős, erős párban van, egy tengeri malacéval. Egy uh -huh. felkészült tengeri malac, mert nem szeretném, de, hogy de, de, de, de, de a férfias férfi az a pintér. tudod. Igen, Vagy de el, ő pici, nem baj, hogy pici. Megtalálom a pisztolyt, lenyomom a üzét, a, a fiát. Nagy, én vagyok a hangember, és tehát persze semmit nem tud tenni, béke van, uh -huh. el megszabadságra maxim. Az jó, hogy elmegy, nem? Szerintem azáltal kisimulnak a dolgok. Hát egyrészt ő már nem simul ki, azért minden felé tudjuk idézni az arcát, tehát ahhoz, uh -huh. már, ahhoz már valami nagyon erős beavatkozás kell, hogy a ér kisimuljon. De hogy most megy Szabira? Hát már volt, hát most visszajött. Már visszajött? Jaj de jó, jaj de jó, nagyon aggódtam. Hogy... Ebből is látszik, hogy ő létrehozott egy működő szervezetet. Nincs szükség arra, hogy rajta tartsa a kezét ezen a dolgon, hanem elmert szabadságra egy, egy menekült válság közepette is, mert a szervezet felkészült és nélkül is működik, mint a demokráciával általában, ahol nem egy egyszerű vezető képességei múlik a rendszerre. Na igen, de a vélemény igen, tehát ne tud meg, hogy milyen kellemetlen volt külföldön magyarnak lenni az elmúlt egy-két hétben. Én azt mondom, én, én figyelj, én azt gondoltam, hogy ha beállnék mondjuk a szírmenetbe, akkor hétig kapnék valami jó melót Németországban, és soha többé nem tudná senki, hogy magyar vagyok, mert azt mondanám, hogy elvették a papírjaimat, és, és szír vagyok. Hát, tulajdonképpen ez is a karrierlei lehetősége. Soha többé nem mondanám meg senkinek, hogy magyar vagyok. Tudtad, ki volt az egyik legszíresebb szír? Uh, szőr Alex Ferguson? Nem. Az, az is szír, uh, az úgy ő, kezdődik. Tehát ő szőr, de a Steve Jobs papája szír bevándorló. Igen. Műződő. Aha, Steve Jobs. Aha. Hát meg <coughs> de a szírekről hogy nagyon keveset tudok, de azt tudom, hogy a kultúra egyik forrása az, az, az a terület. Meg a szír Szabó József. Igen, <gül> az a másik szír, igen. Jó volt, <gül> a... szegény szírekedő. Fi... Már nem lehet jól kijönni. Ebben már nem. Kisállatok e... jól vannak? Kis jól vannak, mindenki a Moszkó költözött, és boldogan várjuk az őszt, és az évszázad legkeményebb telét. Ö, jól halad a moszkvatér dokumentálásod? Nem sokára kész lesz, nem egy pár Én év is kész. Azért most azért inkább a Zombi Falva cím, filmembe fordítom, és öntöm az energiáimat. Most ö, több, de, több szállam tudnak az események, de erről majd szerintem csak legközelebb tudunk részletesen. De akkor részletesen a Zombi Falváról? Mindenki, mindenképpen erről. Egyébként a hallgatóknak mondom, Zombi Falva keressék a Facebookon, kövessenek, és értesüljenek a legfrissebb eseményekről. Puszika nyuszik a édes. Nyúlsz, szávasz. Csak, Hát hallgassunk valami vidám. Ne, tudod mit? Tegye föl messzecsinkát, jó? Azt a betjáros életbe. Az a messzecsinka? Nem az a messzecsinka. Kérlek szépen. Keres géme, odaadtam neked, kemény borítású a hallgatók. Most uh, látják a lelkik személyek előtt a messzecsinka. Az Ola Anna-Mari énekel benne, én lenyűgözöttje vagyok a Csajnak. Szegedi nő, aki klasszikusat és népzenét is mérhetetlenül tud énekelni, és több formációban is játszik, egészen jól nyomom addig, hogy... És szóljon a... Hát, legyen, legyen a... Mindegyik jó, de legyen a romlott a testem, jó? A hármas. Ilyenkor van szükségünk egy igazán pozitív hangra. Briar, Péter, szervusz, itt vagy? Briar, Péter, a vonalban üdvözlöm a kedves hallgatókat. Szép vasárnap délután, vagy már lassan vasárnap kora estét. Igen, igen. De még vasárnap van, és még, még béke a lelkám. A, a zsidóknál már a hét első nap. Hát igen. A keresztényeknél majd. Holnap, ez az első napja, próbáljunk pozitívan gondolkozni a világra, első pozitívum, hogy az emigránsoknak ma már egy az egyben sikerül, mint vaj a késbe átvenni a határon, megérkezni Ausztriába. Persze érdekes, hogy Auszia lehet, hogy mégsem annyira vonzó, hisz a 7000-ből össze-vissza a 20-an szerettek volna csak ott maradni. Majd aztán rá fognak kébedni, hogy mégsem olyan jó egy volt MDK panelba lakni, és utána néztem az dolgoknak, itt most fejeztem be német barátaimmal való telefonbeszélgetést, hát nem mindenki örül álmot nekik. A délelőtt folyamán az izraeli közszolgálati rádióban, majd a tévébe számoltam be az eseményekről, és a közel élő műsorvezető, szerkesztő, azt kérdezte, de hát miért lesz jó, mondjuk volt ndk területeken egy... Panelba lakni. És mondtam neki, hogy a dolog nagyon egyszerű, biztos sokkal jobb, mint Szíriában lebombázott házba, vagy Szomáliába, vagy Afganisztánba embertelen körülmények között élni. Tehát, amit Európában a legrosszabb, az az ő helyzetükhez képest még zseniális lehet. A kérdés csak az, hogy hirtelen mindenki január 1-én született, mert a születési dátumunkat sem tudják, vagy nem akarják tudni. Mindenki általában 18 év alatti, vagy 35 év alatti, soha senki nem volt katona, semmi kapcsolata nem volt. Persze azért a németeket nem lehet ám átverni, mert ők azért oda néznek, és bármennyire is rossz a hír, és nem elég pozitív, a jordán és a török menekült táborokba azért lelefényképezték őket, ami a biológiai. Na, tehát így lehet regisztrálni őket igazából. Lesz közülük nagyon sok, akiket majd, a, akiket majd a németek haza fognak küldeni. Természetesen az is ki fog derülni, hogy aki Afganisztánból jött, az mégsem Szíriából jött, vagy aki éppen Libanonból vagy Jordániából menekült el, az nem fogható, mint assad borzalmas körülményeire. Nagyon érdekes az, hogy a világ média hogy tálalja Magyarországot. Ezek közül a, az emigránsok közül vannak, akik nagyon örültek annak a sok-sok önkéntesnek, akik a keleti pályázalom meg itt-ott segítették őket. Mégis ahogy megérkeztek Ausztriába, már úgy nyilatkoztak, hogy megérkezni Ausztriába a szenzációs és mennyivel kedvesebbek és köszönet érte, mint a magyarok. Holott, hogyha ferek akarunk lenni, akkor semmi más nem akartak tőlük itt, csak hogy regisztráljanak, meg hogyha lehet, tudod, hogyha te vendéget hívsz, akkor azt te nem az ablakon engeded, de, hanem az ajtón. Tehát amikor megérkeznek Görögországba, hogy gyorsan eldobják az összes okmányaikat, aztán megérkeznek Macedóniába, ott gyorsan megint csak léghűtött autóbusszal tovább viszik őket, némi vizet és élelmiszert adnak nekik. Aztán Szerbiából gyalog, mennyivel egyszerűbb lenne, ha a határól jönnének át, nem kéne a füveken menni, uttalan utakon, vonatcsineken, regisztrálni kéne, és akkor utána ugyanúgy mehetnének tovább. Az ismert okok miatt nem igazán szeretnék. Nagyon érdekes, hogy az angolok hogy állnak a dologhoz, a ma reggeli közvélemény kutatás, úgy tudod, hogy az angolok arról híresek, hogy ők a, a fotbalmeccs a milyen lesz a király utód, fiú vagy lány, mindenre fogadnak, gyors statisztikákat kér, készítenek, tehát a ma reggeli felmérés, londoni felmérés szerint, ha ma lennének választások az EU-ban maradásról vagy kiválásról, az angolok 51,8%-a mondaná azt, hogy elég volt, és magyarázat arra, hogy miért, mert ha szerintük a migráns problémát sem tudja az Európai Unió kezelni, akkor ők nem akarnak közéjük tartozni, ízják a helyi lapok, meg hallgattam a BBC-be is, plusz-minusz ez a konkrétum, de érdemes odafigyelni arra, hogy tényleg mind a 28 ország, mintha egészen más szeretne, és ö, mi meg ugye kiállunk, hogy mi megvédjük schengen Magyarországról ugye a miniszterelnökünk azt mondta, hogy Magyarország legyen a magyaroké lehet, hogy arra gondolt, hogy mégse várjunk muzulmán országá elég nekünk az a kisebbség ami itt van, tehát nem egyszerű a dolog, egy biztos nem szereztünk magunknak túl sok kreditpontot a világ szemébe és a képek, amiket a világák kültölnek Magyarországra, nem tudom, hogy a hallgatók közül kiment már ki a keleti pályázban, a világ összes televíziójának a képviselően is kompakt közvetítő autókkal ott van, és az eseményeket próbálják ecsetelni. A menekültek meg nem szeretnek minket, mert állítólag mi átvertük őket, és azt mondtuk, hogy ide megy a vonat, aztán máshova ment. Így aztán megígérték nekünk, hogy mindenhol botán csinálnak, hogyha mégsem oda megy. De akkor nézzünk valami pozitívat. Igen, eddig nem voltál nagyon pozitív. Na, légy szíves. Jaj, dehogy nem. Hát a 7000 ember megérkezett Németországba. <gül> jó, jó, az az volt. Okay. Ez az ígéret földje, csak nehogy fölébredjenek. Hogy nehogy fölébredjenek, hogy az, amit az embercsempészek mondtak nekik, hogy havi 1500 euró támogatás lesz, amikor idejött csak 200, de. Én csak azt mondom, nagyon pozitívan, hogy én bízok a német precítségbe, és nyolc hónap múlva meg fogják az első levelet kapni az adóhatóságra, hogy számoljanak be, hogy miből élnek. Abban a pillanatban nem fogják annyira szeretni Németországot. De akkor valami pozitívat, a Lipóciában, a 13. kerületben idén is megrendezték a Lipóciai fesztivált. Na végre! Mindenki, aki ott volt, nagyon jól érezte magát. Igaz, kicsit hidegebb volt. Aztán még egy nagyon pozitív dolog, hogy pontosan egy másfél óra múlva a zsidó nyári fesztiválnak a ma esti programja, Holerun Gábor nagy koncertje a zsinagógába, még pár napig nagyon izgalmas van, aztán van a spinoza is kezdődik a, a fesztiválja, a város tele van kulturális, nagyon klassz dolgokkal, lassan az emberek a szabadságval is szivárognak vissza, én most éppen itt megálltam, egy gyönyörű katolikus templom előtt, hogy nevezetés közben beszéljek. Itt is szaladgálnak az udvaron a gyerekek, ma már az esküvőkén is gondolom túl vannak, mert már a templom zárva van itt, de vasárnap mindig vannak esküvők. A kerület szép és tiszta, még a keleti pályázal környékén is, kimenni a Dunapartra is gyönyörű. Megnéztem, hogy van -e elég turista, mert egyes hírforrások azt mondták, hogy a turista csoportok és az egyének is kicsit az események miatt lemondták az érkezésüket. Hülyeség, Én nem? a városban találkoztam több turista csoporttal is, megkérdeztem tőlük háromtól, hogy akarták-e lemondani érkezésüket, és mondták, hogy ne, nincs semmi olyan oka, amiért lemondták volna érkezésüket. Nyoma sincs itt a menekült problémának, nagyon jól érzik magukat. Gyönyörű ez a város, már kicsit megijedtek a magyar-román meccsen, mert már akkor érkeztek, a, az utcai jelenetektől, de azt mondták, hogy ez egy külön élmény, azt hitték, hogy ez nem is igazi, hanem filmfelvétel, és azért törték össze a rendőrautókat, mondtam nekik, hogy Sáde sajnos ez a nagy magyar futball valóság, és a futbalhuliganizmus így történik, tehát ezek nem statiszták voltak, igazi futball huligánok voltak, igazából összetörték az autókat, és így néztünk ki ott a Deák tér környékén. Nagyon pozitív az, hogy Isten segítségével hétfőn folytatódik az élet tovább, lassan beindul a felső oktatás is, úgyhogy annyival kevesebb időm lesz, mert mehetek vissza az egyetemre tanítani, ami alapján... Mit tanítasz? ...negatív, mert kevesebb időm lesz magamra. Azután... Mit tanítasz? ...les hallgatóknak, hogy... Isten segítségével egy hónap múlva beszámolhatok Önöknek. Ez az első, ahol bejelentem egy saját országos televízió csatornára, ahon itt minden héten boldogan be fogok számolni Önöknek a legkülönlegesebb műsorokról. Addig is már az interneten, ez nem a reklám helye, a heti tv.com-on az elő interj interjúkat lehet hallani, és bízom benne, hogy jönnek majd Bakács urat is, aki biztos valami jó műsort fog vezetni nálunk és eljönnek és megnézik a heti tévé. Mi, mi, mit tanítasz? A 24 órát sugázott adásai van. Legyen nagyon szép. <gül> Azért is megkérdezem, hogy mit tanítasz? Természetesen kommunikációt és mellébeszélést, uh -huh. és bízom abba, hogy nagyon jó hetük lesz. Tárják az ablakokat nagyra, sok-sok levegő érjen be, ha lehet, akkor természetes vitaminokat vegyenek magukhoz, és a nagymamáknak és a nagypapáknak. Ne verjék a, fogot, a garaszt a fogókhoz, adják oda már az örökséget most az unokáknak, és élvezzék őket, és sétálnak el, és szeressék magukat. Imádom magukat, jó hetet kívánok. Az én Istenem legyen veled, Szerbusz. És te is, és a mi összes hallgatónkkal is sovolhatok. Jó hetet minden hallgatónak, és jövő héten ugyanekkor és ugyanígy. Ciao ciao Robika édes, Szerbusz itt vagy? Hát, Szerbusztok, köszönjük a hallgatokat, szia, Regős, Robi. Kár volt, meg, kár volt megszakítani ezt a zenét, mert olyan haslántot nyomtam, hogy kár a Birod, mi? Van, e, Nyomjuk, és nem tévében, hát e, ez a kicsit iszlámba hall, hajló ja, e, képes vagyok. Hallamok ezek, eszembe jutották azt, hogy nem azért törökországban jártam. Igen. Egy szigeten, ahol nagyon közel voltam szíviához. Mit láttál? Jöttek a menekültek, és e, mint a másodszor mástot elmentem a határa, mert nagyon sok emberrel beszéltem, amikor tudták volna, hogy én magyar lettem volna, és képzeld el, hogy, hogy én aki vagyok a magyarságomra egyébként. E, visszahallgattam róla, hogy ilyen hova valósi vagyok, de mondták, hogy igazából Európával nincs gond, hát Magyarországon ott, ott, ott van, mert ott kerítés és hát komoly sérüléseket okoz ez a történet. Hát voltam múlra múlt hét szombaton, Igen. ahol ez egy újságolvasó ember vagyok, és általában azt gondolom, hogy tájékozott vagyok, de hát én magam sem hittem azt, amit ott láttam és tapasztaltam. Muszájál és ez most nem lesz vidám ez a pár perc, de azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az emberek, akik nem jártak ott, nem látták a táborokat, nem látták a kerítést, nem látták a nato nem látták az ott intézkedő rendőröket, katonákat, hogy némi reális képet tessek Budapestről 170-160 történt dolgokban. Tehát hogy azt kell mondjam, hogy eh, hadi állapot van, abszolút. Uh -huh. Tehát az, hogy a, a mórahalom és környékén amennyi rendőrautót én láttam, én nem is tudom, hogy van egynyi. Aztán elmentünk, rátapadtunk egy szilinázó Mertsen Sprinterre. Három újságíró kollégával és egy fotóssal volt. Ebben. A mikrobuszt 20-22 év köbüli fiatalember vezettek, ketten ültek benne. Beszéltünk velük. Mondták, hogy nem adnak interjút, nem mondanak semmit, ne kövessük. Ez meg sem történik, itt nincs is senki. Aztán elkezdtük követni őket, annak is engem úgyat szerint, hogy egy oknyomozó újságírótól ezt elvárható. És a végén már három 20 eh, milliós, négykérés meghagytású Sprinter volt, ami Szilinázva villogóval és hanggal üldözött valakit, mint egy 12 éves gyereket, aki valószínűleg elkövette a világ legnagyobb hibáját, hogy ide jött Magyarországra. A fiúk az autóból nem szálltak ki, viszont a, vet, tehát a szántóföldön, ami betre volt, és én ugye nem tudom, mi az az növény, de tele volt. Ott diktálták a fiúk, és játszották a texasi kopót, mert halálra a 12 éves fiút, egy 12 éves fiút kergettek. Emellett, hogy ők ezt kergettek ezt a fiút, simán elment az embert csempészek mellett. Mi megálltunk, ugyan nem engedték, hogy lefotózzuk őket, de hát beszéltünk vele pár szót, Mondták, hogy hát ők nem embercsem, tehát semmi közük nincs hozzá. Majd a végén megnyíltak, és mondták, hogy tulajdonképpen egy falu gondokról volt szó a helyben, vagy valami ilyesmi munkát végez. De kirúgták az állásából, és 160 ezer forintet csinál, most 48 ezer forintet csinálja közmunkásként. És hát meg kell élni, és hát adódott a lehetőség, hogy ő itt élnek a környéken, és hát mindent ismernek. Hát ő... Igen, igen. Az, hogy Magyarországon megjelennek az, az embercsempészek, ez a magyar kormány szégyenletes és elítelendő ellenes magatartásának és viselkedésének az egyértelmű következménye. Mert hogyha itt átmehetnek normálisan a Görögországon, Macedónián és Szerbián az emberek, ez nem lenne. Hát most az a szabályozás, hogyha az országhatáron belül szállítod, akkor. Talán nem ember csempész, és hát visszat a határon. Igen, azért náluk eléggé rugalmas a joga, hogy most így figyelem a mindennapokat. Az baj, hogy nálunk a jog az annyira rugalmas, hogy Szent eh, eh, szemtanúja volt, amikor eh, a szerb oldalról egy eh, szerb nagyon híres újságíró nő, és magyar oldalról egy eh, eh, ENSZ diplomata, egy újságíró aki háborúkat megjárt, közvetített... Eh, különböző helyeken, évekig Boszniából vagy eh, az enf a, a, a public information-nek az a eh, Elvágták jelképesen ezt a NATO-drótot. A NATO-drótban semmilyen kár nem keletkezett, hiszen ez 26-ményben egymás mellé van rakva, nincs összefogva, nincs össze ragasztva, összeegesztve mit tudom én. Elvágták, hogy bomoljon le ez a határ, hogy, hogy, hogy tüntessük el, számoljuk föl ezt az értelmetben 175 km hosszú, a saját magyar tüntőségünknek szobrodállító óriás plakátot, ami az Európai Unió szégyene nem véletlenül virakozta azt Németország, hogy Magyarországot tegyék ki az Európai Unióból, nem véletlenül mondta azt, a ország kancellár, hogy bármi beszélt Orbán Viktorral, de akkor is tudta, hogy hazudik. Ilyet lemer írni egy szomszédos ország kancellárja, amit nyilván mindenki tud, de nem illik ilyet leírni, hogyha nem lenne nagyon gráza a Na most, én része voltam ennek a sajtótájékoztatónak, ahol kb. 50-60 kamera nemzetközi sajtótájékoztatóról beszélünk. Kb. 15-en jöttek Szerbiából, és volt ott osztrák, francia, angol, amerikai, nagyon sok felől német újságíró és stáb. Majd ezek után a rendőröket megértem, hogy egy szabálysértés történt, szabálysértési eljárást elindítani. Ugye a magyar oldalon álló Kakú Györgyet elvitték, előtte megmotozták, elég érdekes módon betették egy rendőrautóba, majd úgy, hogy a pusztán egyetlen egy autó nem volt a határon, csak a homok és a, a föld. Olyan 100-120-tal végighajtottak szirénázva semmibe a pusztán. mindjárt utánuk is mentünk, mert kíváncsi voltunk, hogy hova viszik meg, meg miértek, hogyan. De most ahogy eltűntek az újságírók szem elől a rendőrautó, De. őtől leoldották a szilénát és a közúton már normális tempóba mentek. De a kakukat miért... Tartóztatták le, mert írt egy jó cikket a törökországi menekültekről, vagy mi volt az ok? Eh, az volt az ok, hogy kártette be a NATO drótban. Jó, hát ez bűncselekmény. Hogy az, ez, hát ők azt mondták, hogy ez nemzetbiztonsági bűncselekmény. Hát meg, így van. És letartóztatják. Aztán, amikor belicik a, a szegedi rendőrkapitányságra, eh, én próbáltam érdeklődni, hogy műsor, nem adtak itt természetesen semmilyen sajtóközleményt, mert megkerestem írásban, hogy legyen ennek nyoma a mai magyar médiában, és demokráciában, a cenzúrában. Megkerestem írásban a Congrád megyei rendőrkapitenság sajtóreferensét, és kértem, hogy ezekre és ezekre a kérdésekre adjon választ. Mit válaszolt? Fölra egyébként a, a, az e-mailt a Facebookra, mert hogy folyamatosan próbáltam közvetíteni a a, a tömegeket, akik érdeklődtek, egy óra alatt több mint 480 megosztása volt ennek a Facebook posztnak, amit e, ezt a rekordot, hogy mondjam. Ezt nem tudom értékeni, se jónak, se rossznak, mert igazából ez azért volt, mert nem tudtam, hogy egy rendőri túlkapásról van-e szó, vagy egyszerűen csak egy politikai ingyenszirkuszról, uh -huh. de pontosan a politikai ingyenszirkusz mutatta meg, és adott értelmet annak a demonstrációnak, annak a jelképes dótátvágásnak, amiről ez az egész szólt. Megjegyzem, Németországban, Szerbiában hősként ünnepelték ezt a két újságírót. A szerb újságíró hölgy, amikor elvágták közösen a dótot, megvágta a két újját, és ott vérzett a kamenák előtt. És amikor elvitték a rendőrök Kakuk Györgyöt, azt kiabált az egyik szerb állami televízió operatőre, hogy gyertek át Szerbiában, mert mi szegények vagyunk, de szabadságban. Hát én már ott hát... vagyok, üzenem nekik, hogy <gül> én már hallottam a hívást. Gondoltam is rád egyébként. E, Továbbmegyek. A rendőrségi a sajtóreferens kettős és fél órán belül válaszol, amit nem tartok egy rossz időnek egyébként az e-mailemben. Az jó, Ezt igen. Azt, hogy nem letartóztatták, csak előállították, Aha. és kihallgatták. Hát ez majdnem öt órába került, ami egyébként ahhoz képest, hogy ez 8 órájuk van, ami további 4 órára jogilag meghosszabítható, ezért azt kell mondjam, hogy ez vissza a gyors eljárásnak minősült. Az már egy másik kérdés, hogy azt hitták, hogy 8.980 forint kár keletkezett ebben a drótban, amit nem tudom, hogy hogy számoltak ki. Szerintem szóval drótet valóban elvágták, de a római jog szerint amennyiben gazdasági kár nem keletkezik és funkcióját tekintve meg nem változtatja azt, az nem, nem kár. Tehát ugye elköltséget követett el, de gazdasági kár nem okozott Fagók és a szerb újságíró. Mégis konkrétan mondták a 8900 forint, ami persze kifizethető, de egy átvágástól, mivel egymás mögé vannak rakva, a drótok, nem változik semmi. A rendőrök viszont 715 centi drótot kivágtak, <gül> ahol elvágták a drótot, mind a két oldalt, cent, azaz 30 centivel megdövidítették a kerítést, Amitől egyébként még mindig a drót eléri azt, amiért oda hivatott e, állni. Bár azt kell mondjam, hogy, hogy ugye e, írtam egy ciget, ahol föltettük a, ahol a képeket, hogy ez a drót semmire semmi jó, mert rálaktak egy pokrócot, és át Igaz láttunk egy levágott új darabot. Tehát egy mutató újat, amit a harmadik percen, tehát a, az újja az elején levágott ez a drót. Nyilván valaki megmarkolta, és ezt levágta az ujját, a polban láttuk ezt az ujjat. Tehát Na nem szeretném egyébként, ha Kakú lenne az első Ez politikai... hogy ilyet nem csinál. Hadd mondjam el, hogy nem szeretném, ha Kakú lenne az első politikai fogó, hogy mindenképp én szeretnék lenni, tehát az nagyon drukkolok azért, hogy befizesse a 8500 8 forintot. Azt csak a kár, aztán nyilván fog, hogy büntetés kap, jó, jó, jó, csak ne legyen börtön, mert azt én szeretnék. Mert ha mondjuk egy fél is darab ennyibe kerül, akkor ez baronsokba került. Ugye két milliárd forintot említettek a kerítésre, de most már 22 milliárdnál tartanak. Funkciója értelme nincs. Ez egy kisebbségi bizonyítvány, amit 175 kilométer hosszan nyúlik végig a ország határnál. Voltak ilyen határok, de menjünk tovább. Voltam rösszkén a befogadó táborban. Igen? Nem, mi volt? Nem akarok itt vészmadárkodni, és nem, nem a rossz élményeimet, amire én asszociáltam, a dupla kerítésekről. A két kerítések között állik felfegyvelkezett golyóálló mellében jazzzelő két keríti sendörökről, aki azt kell mondjam, hogy nagyon higgattak, nagyon fegyelmezettek és egyik másik és szóba is állt az újságíróka, hogy egy, egy angol uh, forgatócsoporttal voltam, őket elhajtották, de én tudtam velük beszélni normálisan néhány szót, és elmeséltek, hogy milyen állapotok vannak. Elmeséltek, hogy 300 kilométerről vannak odavezényelve, egy 800-as kollégiumi szobába, négyen-nygyen váltatműszakban dolgoznak, 14-16 órát, tehát nagyon fáradtak, nagyon meleg volt és azt mondta, hogy előbb-utóbb valaki el fogja beszélni a türelmét. A menekültek, akik hermetikusan el vannak zárva a külvilágtól, mert van, akinek ugyan van pénze, de nem tudja elkölteni, mert ugye rendőrségi terület az egész, nem lehet senki sebejönni, jönni. És azt mondták, hogy több mint kettő hete ott várnak, rostokolnak. Föl volt húz 18 20 sátor. A sátorban volt pár ágy, de gyakorlatilag mindenki, mindenki hátán feküdt szó szerint egymáson, de még a sátorok között is feküdtek idősek, öregek, fiatalok, gyerekek, és teljesen vegyes korosztály. Tehát, hogy egész családok, három-négy e, e, e, helyen feküdt egy ember, gyerekek másztag át a kerültésen e, zavarták el a katonák, és vízért kémelöztek el. Tehát a... Nem élelemért, érte. nem vodkáért, nem fizeteit, nem vizetért. Jó, van, vidám volt, amiket De meséltél. A szelénként 4300 forint utalt, vagy szelénként 4300 forint kótát fizett a menekültek tartásáért egy nap. Rengeteg civil segít, és büszke vagyok arra, hogy civileként én is segíthettem, mert ez a humánum, ami, ami emberekbe beszorult, és egyszer még a kormány sem tudta megfélelmítani, és kiírt ki, ki ezt az érzést az emberekből, ez dolgozik. A civilek, a és máshol is napi 24 órában ellátják a sebeket, amiket a NATO-drót okoz, amiket a, a több hónapos gyaloglás okoz a lábokon, amiket a, a különböző meleg... És, és egyéb sérülések okoznak. Az emberek, ahogy víz közelébe kerülnek, rögtön hajat mosnak, borotválkoznak, ruhát mosnak, tiszták, kedvesek, hálásak, nyilván van köztük ilyen és olyan is, ahogy magyarok között is van ilyen és olyan is. Én nem mondom, hogy mindenkit jó szándék hajt, de a nagyja egy olyan ország át Magyarországon, mert hogy senki nem akar Magyarországon maradni ahol háborúdul az életüket mentik. Ezek az emberek nem szegény emberek voltak, nem a gazdasági menekült státusz vonza őket, hanem egyszerűen dolgozni, élni akarnak, szabadok akarnak lenni. Persze a szívek mellett vannak más nemzetiségű emberek, akik szírieknek mondják magukat, hogy könnyebben kapjanak letelepülés engedélyt, és ezzel gazdasági menekültek gyakorlatilag. De ne felejtsük el azt az egymillió magyar, aki külföldön él és gazdasági menekül, csak Európai Uniós igen, országként, még Európai Uniós tagországként, sokkal szerencsésebbek, hogy el tudtak menni Németországba, Angliába, Hollandiába, Ausztriába, aminélkül nem tudnák eltartani a családot, és Magyarországon egymillió vagy több e, alulfizetett vagy éppen állást van ember lenne. Na jó. Hát, hogy itt Khan, mindjárt hírek lesznek, azért mondom, hogy majd jövő vasárnap folytassuk, jó? Úgy legyen. Úgy legyen, és vigyázz magadra, nehogy Köszönöm. azt higgyék, hogy szír kisfiú vagy. Puszikállak. Köszönöm, hogy hívtálatok. Sziasztok. E, hát ez volt a bakás lista, kedden 11-es egy között megismétlik. E, mielőtt oláma, a Marival, meszecsinkával, megint e, direkt Erdő Péternek választottam egy Romero interjú részletet, ezt két héttel a halála előtt készítették és föl kérdezi az újságíró, hát akkor lehetett félni attól, hogy itt mindenkit megölnek, aki ellen mondta az államjakaratnak. Ezt mondta, ha megölnek, ismét feltámadok majd a szalvadori népben. Ezt teljes alázattal mondom önnek, anélkül, hogy kérkednék. Bárcsam népem szabadságát szolgálná a halálom, és a jövőbe vetett remény melletti tanúságtétel lenne, Nyugodtan elmondhatja, ha eljönnek, hogy megöljenek, megbocsátásomat és áldásomat fogom adni azoknak, akik ezt megteszik. Remélem be fogják látni, hogy elpocsékolják az idejüket. Egy püspök meghalhat, de a nép sosem fog elpusztulni. Érted, Erre Péter? Egy püspök meghalhat, de egy nép sosem fog elpusztulni. Különösen nem Isten népe, akinek teljesen mindegy milyen a neve, katolikus, muszlim vagy unitárius vagy amit akartok. Ez volt a bakás lista. Továbbra is azt tanácsolom nektek, hogy imádkozzatok, szeretkezzetek és olvasatok könyveket.